Після прослухування Глінка тиснув Забілі руку і обнімав його. Швидко збігав час у творчості та розвагах. Забіла часто бував серед дітей, яких відібрав Глінка для придворної капели. Грався з ними і по-батьківськи наказував не забувати рідного краю. А Глінка готувався до від'їзду. Господар догоджав йому як міг. Гостям ні в чому не було відмови. До їхніх послуг хор, оркестр, театр. Прощальну вечерю Тарновський влаштував у парку. Запасливий господар дістав з погребів найкращого вина. Обличчя усміхнене. В очах ледве помітна тривога. Чи гідно віддячать йому гості, чи повезуть славу про його гостинність до столиці. І коли з-за столу підвівся Глінка... Він аж поддався вперед, а композитор заспівує свою нову пісню, написану на слова Маркевича Забіли, Скоропадського і Штернберга. Вони створили її як подяку господареві за гостинність Прікрасен о хазяїн милий, очарователян твой дом, якою живітельною силою для нас ісповнен твой прийом. Тебе з гармонією от чувства даєт поезія привіт, Благодарить тебе іскусство і яркой живописи світ. Сумно стало у Качанівці після від'їзду глинки. Та помалу життя війшло у свою звичну колію. Забіла, зсумувавшись за рідним хутором, Попрощався з господарем, друзями і поїхав додому. Дума про селянські хати, Котляревський, Грибінка. Слава романців у Петербурзі, заочне знайомство з Шевченком. Майже все літо не був забіли на хуторі Киньгоре. Коли під'їжджав, аж серце стислося, так знудьгувався. В гостях добре, а дома краще, згадав старий світ прислів'я. Цього ж дня поет побував у кожній селянській хаті, у кожній родині. Він бачив разючі зміни. Влітку і сліду не лишалося від того смороду, що душив людей у малюсіньких хатках, де ховалося від морозу все живе. Побілено стіни, стелі, долівки змазано глиною, у хатах прохолода і запах польових квітів. Причепурилася і лагодякова хатка. Побілена, знято очерет, яким на зиму хату обставляли від морозу та вітру. Лишилися самі жертки. Стоїть, немов підперезана. На зустріч Забілі вийшла васа, Заплакала, посміхнулася. «Здрастуйте, Васа, привітався Забіла. «Плачете чи радієте?» «Радію і плачу», – відповіла жінка. «Заходьте в хату, заходьте», – запросила. Ви тепер так рідко на хуторі, що не знаю, наш пан ви чи гість? Звичайно, гість, якщо пускаєте в хату. А не пустите? Той зовсім чужий, пожартував Забіла. А де Андрій Микитович? Де Ганна? Спитав уже в хаті, коли я сів до столу. У полі. Кінчають жнива. А я з обіду сьогодні вдома. Вже не подужую цілий день під сонцем то як собі маєте, так і робіть, ваша воля, відповів Забіла. Поділіться ще, чого радієте і чого плачете. Хочу всі хуторські новини знати. Радію вашому приїзду. Скучили. Ну, а чого плачете? Домагався Забіла з турботою, може, щось трапилося. Жінка знітилася, але побачила, що Забіла чекає, заплакала і пояснила. Двічі за літо свати приходили до Ганни від двох парубків. І хлопці гарні, роботящі, неледрі, розумні, а вона їм гарбуза, каже, нікого мені не треба. Розповідь схвилювала за білу. Він сидів мовчазний. Не заспокоював Ганнину матір. Не знав, як її втішити. Чекав, поки Васа сама заспокоїться. Через кілька днів. Нежданно-негадано навідалися брати – Карпо і Микола. Заходьте, сідайте, гості рідні. Вже й бачилися, хто зна коли. Ось пошукаю пригостити чимось, – запрошував Забіла. Та що там заходити? Справа є, – кинув похмуро Карпо. Та що ти, Карпе, оце серед двору й говорити будемо? Чи що? Ходімо в хату, – сказав молодший Микола.